On ne cherche que parce mauliko me ago wiki la ne gnunche. Ne mai region hun. Uh, uh, Aux bon, une uh, uh, uh, uh, e patientia gu mauliko ospitalia egne cetab on a gansaki gambéri tu que taor une sunyagu. Ba ça t'equila as que bat des maulen. Et tabai hoida rogel kidan beria uh, ba da bai. haniz denboa eta egne la uh, galtoka Nolbaitea zainzat in hor uh, Bue eta denetako referente. Uh, eta askenin bai, askenin hor uh, Valerifriho beita ordin zizendai uh, Olu eta Maule uh, Biospitalena. Uh, hor uh, errandu ez du, wana izen aeman, mena errandu hor basa Luz Agabe eta hor nik hori uh, badekete hilabete hunen undari, mantalio undari maa tequila hor zizendai bat, ordin da Oluen mauleko zuzen nahi orde bat, baina feen kontinun hor egonen den, eta hor feen kude antzai jamanen dina. Hoa jartino galtu eta griñae bai zen, etzela hori hue, bu, batakiguraik badela hor, hori egun tala otan hogei bat langile, eta beste haimeste hor eta egoileak hor, etzela buik bate, eta bon, batzela, bai, kuadro horazenean. Uh, olu eik, bata uh, sanitario haipatzeko, bestiek joxketa haipatzeko, bestiek informatika haipatzeko edo langileia haipatzeko uh, benez eta norbaid hor uh, bue. Efen, otaz jakinin eta denak jarri kiazten. Mm -hmm. Eta, ordin behi hun bat zela gaitanak -gai. Bai. Bai, bai, bai, segur bai. Biligai bai, bai, zentako, lehenik bar ni entako, haiten demezala, bon, badelaik haimeste langile eta bui gabe, jaleike problema da memento gaten buian, bon... Uh, haimeste jente badelaik uh, tiaka badat, entola keta uh, problematika sumaita agertzen dian, normalden bezala uh, otan uh, haimeste jente olangile badelaik, mena ez dela ordin sordei, preforsta, ordin hoi zen lehen galtua, bar nientako eta girua hobetzeko eta gai bat uh, bai kudehatzeko, eta bi bai horbi bat izan dadin uh, um, beitukegu eventikat ordin Bu bat, e, ibarra e, e, sanitario sanitario entako. E, Gue Sibohu ibaruntan bada, badaekik badela e, atarratzen e, zaharetxe bat, badela ordin mauleko hoi edo orspitale hoi, badela abiatuik e, mezon dozante e, bat, ortsi nun eta zuniek eta eh uh, edo bilduko duten uh, medezia eta bai filmeasak eta kine eta holako eta oi uh, lu sarabe hor honchara sita junta nekuntza uh, e uh, hasiko baita uh, Hor den bastimento zahar baten, hor, ospitalioen ondun, horren jamaitekoe, buik ez, feng, bai, bat dia haite txik nahi bat, da bena, bena ofizioko bat, hor, izan dadin, hor uh, okorkik usdezan, ze uh, dispositiba bat den, hor din, uh, hatzegabe, priforzta barkoseko uh, mezon medikale, eta, eta atratzene bai, izan emaita hola, maulen ber baneala, uh, nun uh, ginen bat, nun eta mediziak, eta... eta Ha, Ar taz, se mundu ko uh, Oficiali eko, o bildu ko dien Gune uh, bat ordin voilà. Bu bat mench guenin ibarrontan bon, Stakigua ur nun Nour izan denet ase eh uh, sentabom i sentat ondun uh, ni kale ge badukin eta uh, gizon horrek gizon bat baitateke eh um, uh, bon hoyoano eta ki oie beriz uh, hasi eta eta gaizena bat eh um, uh, gaizena uh, nure ginen ut nulak uh, De, xuxentzen, zenta, mementun, uh, flu handibatik ilan uh, horra da. Uh, nik eta uste dut, importaten den ospitali eta bai uh, ibaren entako, izan da din horbait uh, kudeantzako ahalako, uh, eskietan. Izan dadin, Ez eta um, ez eta behar badan olueko gaten uh, bat, ben aldikal zerbait galt, zerbait jabaki badelaik laik hartzeko, berriz olua galt eta eta rapustia noise eta fein voilà on din bada badu ga chuto keba haude la bada chantier animal autoraviatu ko i diravortia so da chantier justu ke estanen da mais taquien entako Ma enta da beta ospitalei haen osuen raveritia oso ki meritzen aida hor bada ortia lehen tranxa haren kikoda um, belatsa no belatsa bidai nachtin Begoita bost uh, leku berituik, uh, jadanik, kasik, uh, hordien lekien uh, la ordena, Eta hola Buxinka businka, hordien ez da preforzta uh, uh, gentia hortik elkitzen ahal, uh, uh, eta, eta beritzen doi hospitali eta be, eta berriz gentia honatek hartzen, ez da hoi posible. Uh, gentia horda, eta hordien um, parte bat berrik uh, jaikik izan da hor, eta hor da bidebazteretika gehi den hoi, eta berri hortan finiton ondun, bedatxe honetan ordin, zaharretik jinen da, ordin, um, egoile eta utzi lekia berrituko dugu ordean, eta, eta horaz berritu ondun hoi leku hoi, beste gune bat etaik, eta fein horla operazioa tiroa erraiten dena, mor, eti, eta bat zabaltzen da, eta hori bete ondun eh, zerratzen da, eta beste bat zabaltz, eta fein da egiten, eta, Hama, borz milio horroko lanak egiten di hor, animalka yeah da, eh? bena, bo, hola, orano bi urte sunen di, eta geho ospitale bat berri berri adukegu, berezitak zun bat balitza ipatu, da ez da tekila estajeik, fen, bat baizik, da tekila haitzina, ospitali hor, hor ikusten duzun, fen, tse, jaikuntza bat da hor txea bat lau estaje ekilan, Uh, ordin bost nivel, eh, lau estaj eta zola uh, hoi deja gertuko da eta batuko da otan, ospitalio oro izanen da zola, uh, redus ozea, ordin, eta estaje bat ordin hoentako uh, bai langilentako, bai familientako eo iliaren tako, uh, aizago jabilti eta hortan bizitzia orda, voilà, hoi da Marun, bon, kusten jagu sine simpikatu kizala mao leko ospitalin zer dazusen justo ki mao leko mehan kargia mao leko ospitalin? Ha, maureko ospitalin, jentiek uste bat due, jentiek uste bat due, uh, uh, nuna egan egin, podehantxe, uh, badi, lameak hor, ez da uste duken behar, jakin, uh, lehenik hoide la ospitale bat, uh, nik eraiten dutamezala, atxe handi bat ekilen, hoidea ministeritza, eh, ministero da zanteeko, adar bat ebentsi maureen. Uh, eta horrek eran nahi du, uh, pai zeik, hoa diela, ia uh, adibidez, zuzendai uh, uh, berri bat, uh, izendatzen delaik, ez du uh, mauleko, ospitaleko uh, buiak, edo president, nizan bezala, president du Conseil de Surveillance, bon, hoi da teknika minibetan, uh, ez du horrek edo Conseil de Surveillance haitatzen jabakitzen, paisek du jabakitzen, reiteko zepodeba dugun, ez du guguk isentatzen uh, buia, hor dien, ez uh, da gehoa ezago uh, bu ilan, uh, tzatzia, eta mena jaleike uh, ardura Arrenkua, heben hebenko gentia da, ospitale hortan, hebenko heben gentia da, ibaruntakua da uh, gentia hartzatuik uh, dena, eta behar duik jarraik, behar duik jarraik, behar duik jarraik nula egiten nien gaizak. Artetaik uh, familiako horra dia uh, herriko etxilat uh, arrenkua batek ilan, ben uh, familiakoa uh, bat dilaan zerbait arrenkua, ez dila gaizako untza-untza juiten, eta vala, hotako, hotako ginen hasi Bai bada hama urte ni eh, meen izala, eta gazik hama urte eh, eh, aini izala marakaz hor eh, suzen daibat eh, eh, ukeiteko hor denbo osoz. Eh, Uste gynin, eta hor tako gynin hartu, eh, olue maule batetan eh, kudeantza bakotxa izan dadin, eta horrek handiago behita bikote hoi olue oh, oh, maule ba, eh, suzen daibat ukenen gynia denbo osoz. Ba Azkeni, ez da hor antolatu ikizan, eta hor Dia zumaite uh, nola jenden, zumaite uh, uh, ez tabada Olu uh, eko zuzendai den uh, um, Valeri Frio uh, etxek handei ekin, eta, uh, vola, bon, uh, edo handei ekin Baina, bon, bai, badu gebat, bai, kuszeko bon, du nola zuen den, Entzuten duzien bezala eniz, uh, bueno, oso segur uh, gaitzak onxa plomateko diela Espeitaki guse, pode, doze, ahal duke duken Eta susendai berri horrek benafen, bo. ikusiko degoa imeventum badu gebat eta horrek enan halko eta ikusiko nundien berbara da edo basterak. Untsa, neskerik hanic? Neskerik hanic.